A'udhu billahi min ash shaitan rajeem Bismillah ar rahman ar raheem Inn alhamdu lillahi ne ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahrihi allahu falamudillelahu wa ma yudlilhu falamadiyelahu ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu thumma amma ba'du tajita lartsimad falandarimad janvetan par Allahum subhanahu wa ta'ala Zotin e botrave, Zotin tonë, atë falendorojmë për e ti falje dhe udzime, kërkojmë salavatë dhe selamat për shëndetit më të mira, mi pengamberin tonë të dashur, Muhammed Mustafan, Alehi Salatu e Selam. Shokëve të ti, familës të ti dhe shdo muslimani cili e ndjekë rrugën e ti më të mira dhirë në ditën e fundit të ksej botë. Të ndëruar, dhe zërë të ndëruar, gjemadli, i ata një neve të mse po e lam prapa neve një të tretën në Ramazanit, Allahu na luhsin që Allahu ta ket pranuar për ne çdo mund dhe çdo kontribut. Edhe na ka mbetë edhe 2/3 të tjera që me shpresë të mbushim me vepra të mira kryesisht me xhirim dhe me namaz vullnetar, këtë që na ka kërkuar Zoti Onë të Barëkuat e Tala për ne. Për ndonjë para hyrën ne do të vazhdojmë me lein Allahu te barëkuat e Tala në ngjarjen e Yusubit alayhi salatu wassalam, të cilën po e marrim drejt për drejt nga fjalët e Zotit subhanehu subhanehu te ala, dhe këo vlezërvet të bën Uh, nga janë edhe më rëndësishme dhe më, më mrekullueshme ku a uh, transmetuesi rrofyesi ai i cili po kallzon është Zoti i botrave, te cilit nuk i ik asnjë informat, asnjë dije, asnjë lëvizje, asnjë zganga nga nga jeta e njerëzve, vetëm se e din para se me ndod, e lere më ndodh, e lerë më pasi të ndodhe. Prandaj e madhron këtë ngjarje edhe më tepër ai kush po e rrofën Darina vetëm bëhet po transmetojm fjalën Allahu Jellalu, megjithëse po futim ta edhe shpjegimet e dietarëve, mirë po dietarç çfarë kanë thënë Azar, janë mundu fjalët e Zotit Gjell Jellalul me i, me zburthye. Pra, e madhron ngjarrin dhe duhet të domosdon ndjenjën e dëgjuesit se ngjarrja është e madhe nga se rrufysi është i madh. Ësht Allahu Subhanehu Subhanehu Teala, do të thotë Allahu i cili tha, ne po ta kallzojna ngjarrin më të mirë, të cilën e shpjegova në fillimin e ngjarrjes se çfarë është për qëllim me në gjarjen më të mirë. Kushe shtuve përselë me Kur'an apo me telefon, do të vazhdojnë asët me lejnë Allahu Tebare Kjovëtjala nga jetit 35 dherit e ka jetit 30, 37, që ta marim këtë skenë të në gjarisë o Jusufit Alei Salat do Selam. Pas gostisë që e bërja jo grua e ministrit, pra iftoja të gratë për që të kalzuat të nëve grave se ajo që e të i kaloj pëllhurën e zemrës time, khubbe, që tha në të gratë se grua së ministrit ja ka prek palëcën e zemrës shërptori i vetë. Da është i mjë kalëzue se nuk është qështje e letë me pa Jusufin. Nuk është qështje e letë me, me dalë me të kapërci Jusufi. Pra Jusufi a le i sëratë dhe sëramë tani me ardhin e tim në palatët të loviti palatin. Me bukurinë të të loviti Ja të loviti edhe ministrë të jetën e vetë Porën, për Jusufin ishte kjo Pa fajsin nga sa izbani kurqojis Ma diha i po, po apstenon dhe po frenon nga, nga të borite e të ligave E kjo grua i gostiti gratë Por të ju kanë zuqe Hajtë përëvone edhe ju A kini mundësime me, me e pa Dhe qka ndodhja u dhathikat Edhe parëmdo një gëzë skenën Se si mund tjenë gjithë ato gra bashk Të gjithë taj kam prej dur të veta A mund ta para mendoni del xhak, xhallai xhak ka dal, dhe si kanë shkuan pa rripjat e veta? A mund ta para mendoni nga se Allah u jera këtu i tei kalon këto gjëra? A mund ta para mendoni këta të qra do mora mesën e tërë të martuara këso me radh? Po çfar? Po i presin duart për të pamën dhe një djalë i cili sipas asajra ishte një një shërtor, një shërtor asgjë më tepër. Ashtu që dëshin që osht pejgamber kështu më radh. Megjithse ta ta hajë kishin pa cilësite devotshmërisë e besigrisë, sigurisht që do të vimi sot me rin Allahu tevareke votiala. Andaj pasi që i rrëzoj, pra ranë dha ata prej testit, atëra ajo çfarë kërkoi? Kërkoi që tani më me fuqin e çeveris që ti porgjijet asajna. Tani më nuk o Joshje, tani më nuk on Tundje. Jo, jo, tani më është çfar dha ajo, dajmos e kamë bë. Unë kamë kamë angazhuu ekzekutivin e mbretërisë, ekzekutivin e ministrisë, që ky o do të më përgjigjet mua në shtrat ose shkon në burg. Kjo tani pikë këtu fillon ngjarja tjetër. Jusuufi alayhisalatu wassalam kur e pa kët scenë dhe kur e dëgjoi kët fjalë Jusuufi alayhisalatu wassalam, nuk flo nuk foli deri tani, tani më çfar dha? Tha o Zot O Zot Burgo i keq, po më e po mirë se kjo çka po m'thoin këta. Burgo i keq, po më e mirë se kjo çka po m'thoin këta dhe lutji Allahu xhëlloja ta shpotoje dhe e përmendën ligjratën e kaluar ajetin 34 ku tha Allahu te bareke ve jo, taala, fa stajaba lahu rrubu. Ju por xhjit Zoti xhëlloja xhelalu. Çka ju por xhjit Vlazar? Ju por xhjit e futi në burg. Ju e ju por xhjit e futi në burg, tha Allahu xhëlloja xhelalu fa sarafa anhu kaidehunna. El argoj Allahi Yusuf bin Ali Sallallahu Alaihi Wasallam nga kurtha e grave, ai është i cili Allahu është i cili dëgjon dhe është i dishëm. Pra panellozër, ketë kem ngjarje, Allahu e dëgjon. Ketë tufjal Allahu i dëgjon. Allahu është gjithashem mostajikë, kur je jasht provës të lëshës vështirëve, mos mendosh Allahu nuk nin. Ado ajeni pa na shpes shkojmë ankohemi te një vëlla musliman apo një dosani me kanë familare kështu më radh dhe harrojna më të madhin e të mdhëjve. Ajë Rabbul Alamin. Rufaiwati kallzoi ja ati, ai dëgjon e kështu me rad. Tha Allahu جل و علا, nga ju sti dijësh. Ai e di çka ato bën me Yusufin alayhi salatu alayhi salatu wassalam. Tanë vazh fillon ngjarja, ngjarja ë do të them do damorin sot me rin Allahu te barekehu te ala. Tha Allahu جل جلاله. Naid 35. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'ul ayati la yasjununhu hatta hayl. Çiko do të tani tu Nuk ka të fësiret të djetarve, nuk ka citate të Kur'anit Si ka him burk, si u mur vendimi për me him burk Allahu e bjenë vetëm një jetë dhe e përvundon këtë qështje Thad Allahu i gjelegjera thumë me bede e lehund Pastaj, masi i shqirtun ata muabetet Burri vetë e pasë Jusuf e i pafajshem Ajo gruja e di që është e pafajshme Gjaki tash, si kur qaj Gjaki par Ajë vërrengëzër të përsëritur atë argumenteve Këmisha A, e parë kimisha e grisur e dytë gjaki rrënshëm atje gjaki këtu gjaki kur e han rujku gjaku i dorës fakte çarta fakte çarta se Yusuf jo i pastë Yusufi sa duan kur jajit çka ka vaj Yusufi që i bukur e dikush e vret dorën çka ka vaj dikush më mund të mëmit më po s'kan vaj unë apo mirësia e Yusufit alayhi salatu wassalam nuk është nuk është fajtore për për për veprimin e tërë. Çka thotë të Allahu i Gjëlora, thum me beda lahum. Pastaj ata e rishikuan e e pa. Apo këtu kanë ana për detajin se ka folur me Grunëvet. Ministri, çao tundot? Çka do tundot me me me me Jusufin? Pse pse, pse jeti ke problem me Jusufin? Apo do këtu vetë të falar argumentojnë për atë që ka bënë në fillim, de yuzloki atina e ka baur çë, masi i ka pa fakt se Jusufi është shumë i pavajshëm të dallohej levara pasi që e pa. Mim ba'dima ra'ul ayat. Pasi që i pan dëshmit, një mas ia. I ka shërtu. Ngase vëzë mbretëri, mbretëri krejt mundësit i kanë më i pa të çjhobona. Keti kanë bë, kjo kjo kjo kjo kanë kanë kanë kan, kan ndëytarët pasi që e pan krejt rrethana se Jusuvi është i pavajshëm. Çka pranë njëri kur tashovet që rrethanat janë të pavajshme, më e lirua për pavazisë. Thot Allahu xhelalu ala le yasjunun. Mejeshi pa faks, so është i pafajshëm, ata than do të më burgos. Do të më burgos, edhe vërtetoj Allahu xhelalu ala kur ata e ja përmendëm do e mos duhet më burgos. Pra as e ka hart burdi vet më së dy javë. Jam i dal gruaja për dal i ale dali Yusufi. Mami Yusufi sesa gruaja ime. Do këto dha të funksionon në pushtet do ta shohim leyn Allahu te barekehu te ala deri kur më burgos hatta hin. Deri në një periudhë çka ta shoftë nana. Dhe rikur, pa përcaktume Adhe ka dhe në djetarët Elhin, mud dhe të ngajru mallume Hhin, të arabët Hatta hhin e kina tjenë Kur'an Dheri në një kohë Qfar kohë e? Sedina, takshon Takshon i arë Sikur, sikur A i këthanë Dëmadan Shtinën i njëherë në burkë se Dëmadan U qmenë në ngratë U dullë në një një grave Futë atjenë burkë Takshirëmi që ka me bo e, de, Ka ditë se i pafajshëm Kjë A jeti i parësën, dhe ta diskutojnë në Melina Laut të bareke, të bareke, vëtjara. E parë, dhe zër, që e marim ga, ga kjo cila, dhe zër, pasi që i panë argumentet e pa fajsi së Jusufit, thanë do të aburgosim. Që ndohë, dhe zër, kjo? Kjo, dhe zër, mënyra të mënduarit të zulumqarve, dhe njerëzve zëngina, dhe njerëzve qeveritar, dhe njerëzve përandor, dhe njerëzve të cilat janë, dhe mëllon, aristokrat e kështuvarat sistemi zullumit nuk i diskuto në realisht faktet e papajsis dhe të fajsis e dikujna. Më rëndësio, qeveria më konven, më rëndësio, mbretria më smidol, më smidol marja, më rëndësio, më thirë në gjikata të drejta, e në prokuroritë të drejta, e në faktet të drejta, dhe se na e sëjnën e së dritsi në kështë më rratë. Qka të dëllohu, gjelohu, shikohet e zrajetin, shikohet kushet e vërshet me Kur'an. Ajit të rrët e beshë, pasi pan faktet e papaj Qka prad dhezër masisaj fjale? Kur ti e njën, gjykatan bretërore, thot kë njëre i pafajshën, atëher i bije lirane, atëher i bije lirane, ata qka dhe njo, shmëna me liru, me liru këta, dalë e kitë bretëria gabim, kitë qeveria jonë del gabim, kitë që gruja minisit u ka provoku prejësufit, atëher ma e leto me e gjujt nja, se me e gjujt bretërien, kështu dhezër funksionojnë shumica e sistemeve duke filluar nga sisteme dhe lasht aristokrate mbretrore, pasta i feudale e të tjera, përshemull në të cilat kanar të reja, socializmi, komunizmi demokracia, liberalizmi, të gjitha funksionën kështu, menantësia murujt sistemin alt, ahim burg njerë pafajshem, kush atu kush, kush interesohet për njerëz dhe na nuk duhet më mashtru kur, kur dëgjojmë terme e drejta, liria e të drejtës pafaj nuk ka kur gjo kit, ku, kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo Keta, trala ka raste, trala, a dikur kërkohet, do më në shtridhja e faktit, kur a i cili është proces i gjikimi të i madhë, kur bere do një skandal, do një minister, apo mbret, apo kretar, a, tu të më këshirë faktër, tu të më këshirë faktër, po po që a i rëndomët, po që a i një njëri thjesht, po që a i nuk i dresohet kush kërkan, kush për ta kur, asë që nuk e qaj në kohë, do më thanë, nga kjo në e që kam se zullumi jo oj keq. Ande ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se zullumi ditën e Kiametit do të, të tarri madh. Kta njerëz, kta njerëz po e burgosin njerin, masi pishojm fakte të çoj pa fajshëm. Andaj nuk nuk duhet ne të mendojmë zot se nëse dikush flet në emër të drejtësisë, në emër të domthon ë uh, përparimit dhe zhvillimit të njerëzimit se ata me të vërtet po e synojnë kta. Nuk është e vërtetë zot. Vëllazë shikoni vëllazë Ademi alayhis salaatu was salaamu vëllazë kur e ka hanë kur pemën e ka hanë nga pafajësia që e ka pas Andetet Allahu te bareke ve teala thumma tabe ali Allah ja pranoi pendimin e Ademit e pse sja pranoi Iblisit vëllazë Iblisi kur e ka mashtruar Ademin, a dini se si e ja ka mashtruar na ka kallzu Allahu në dyshavrësurave në një prej sure na ka kallzu në informat e cilena ka kallzon për pafajsinë e Ademit dhe manovrën e Iblisit ç'ai ka thon shikoni Allahu ja ka fut Ademin në xhenet Ka dhonë, kete është e jotja, posë një pëjme. Kete e jotja, posë një pëjme. Ka ardhë i blise dhe i ka dhonë, vë ka se me huma, dhe ju ka bo be, të dive, edhe ademit edhe haves. Me ne ha kuma, rabu kuma. Allahu nuk ja u ka ndalu juve që këtë pëjme, mërë me hangër, vesh për një arsye. Ta shvesër, apo në, apo në në ndjesin e thell të ademit, këtë në gjënet të madhë, A i ka shku menja, a thë u zoti, pse ma ka ndalu që të pejmë? I ka shku menja. I rrasisht, rrasis, kjo zjarmi i kureshës, pse ma ka ndalu, me gjevabin e iblisit, unë të kazoj, pse ma ka ndaluet? A bo, unë të kazoj, pse, pse të ka ndaluet? E a i duke hangër vetën, pse ma ka ndalu që këtë pejmë? Pse, sakë që ta, ka ardhë iblisit edhe ka thënë, unë të kazoj, pse të ka ndaluet? Ta ka ndaluet, se me bo me hangë që të pejmë, ti nuk vdes, Edhe ajo kon gati, do bon, të thon, o kon to e lyp pse ma kanë ndalu, e kush nuk e doli zë mësmë deg. Apo me thon, supozojmë di kusht çish kara ademin ta. Po para më do të përshumë më dalë sot në treg një ilaç, treg çish dorë për shembull. Apo e dheni për shembull kur, kur dalin ilaçe, u zbulu kë ilaç, u zbulu kë, kë vaksinë këto më radh. Njerëzit vrap bojn. Para më do të dalë për shembull në treg, botën e madhe. U zbulun apo media për ditë, atë u pini ilaç Po ti hekan janë 20 vet, 130. Çka ka? A nuk a nuk i kurrësh më thon, sa kushton? Ku o? A vjen tena? A e bin? Po. Ç'është doja njëri zori dob. Ç'është më dal një një ilaç. Mu kon ket rren. Ta provojni herë. Ademi kur i tha, "O Adem, haje se nuk vdesmo." Ai rreyti. Ai rreyti. Ne, edhe çka i tha? Ju bani be. Tha, "Wallahi Allah që ka ndalukta këtë veç për këtë." Anëvëzer, shikoni. Faktet Që i pante Jusufi Se është i pafajshëm Nuk e bënë që ata ta të i kaloj Njusufin Pse? Se duhet me doll Ata mirë Andaj edhe i blisi I tha, ki me e cë për para me këta Ki me u shvillu me, me këta Ki na me konë shëshri në nivellë me shëshri të larta Edhe në vonë Në vonë bigen e të dulë poshtë Sikur që me na thojë neve tashë Ju kini me e cë për para Ju kini me shku në alë Kini me pasë rokat ka 5 mjaro Rokat ka 5 mjaro Vore ato mbrit. Ha? Oja dor vet me këshillin. A kupton ti këtë apo? Jo. Çka se e ki rrogën 500 euro? Çka se e ki rrogën 10000 euro? Ahireti, ahireti lëzor, ahireti. Në raport me dunjën, kanë art transmetime se është sanifrimare e ahireti, kit dunjoja. Bashk veç nifrim e ahiretit në no dunjoja komplet. Çka na po po sillni vërdallë, po po pshtillni, domodin me ezan, me ezan i hiset madhe. Andazër, shikoni, këtu pasi u pa, se është i pafajshëm, nuk u lirua. Andaj mos të manipulohemi, mos të uh, bim pre e fjalëve të mldoja, e fjalëve të rana drejtësia kësaj më radh, sepse maj drejt se Muhamedi Mustafa i alay salaallahu aleyhi ve sellem s'ka pas stir togës, ka dashme evra e familjar të vet, kushërit të vet, arab të vet. Pse? Sepse e kanë pasë e drejta e këtij na zbulon neve. Andaj kto, pse? Pse dashën meshtin Jusufin burrë? Sa del gruja jeme a? Sa del gruja jeme E keqe, le t'hin e Jusuf i mburg Ama kështu nuk shkon vezër, Se do dhimna pasaj më njarje Kër gruja vet pasaj vet kam e thonë parakejtve O burjen, bol mo Unë i kam bol, spajet Unë e kumë gjitë Unë e kumë jo është këta Pa tjetër vëzër një ditë vjen Onë dunjohë në khirat Ku i zullum qari kam e thonë E, ka dalë, ka dalë, ka dalë Unë i jam zullum qari këtu Dunjohë se në khirat Elus me Allahun, Allahu Mustavan te padrejt asnjëherë ya ja, Rabbel Alamin. Kjo vëzhgë është gjëja, gjëja pa rre, emorimin nga nga kjo ngjarje. E dytë vëzhgë që kanë përmendë të tjerë, ka thënë Sheikhu Saud Edemi edhe ata citojna, ose këtu vëzhgë çka po flet? Gjuha argumentit, gjuha e faktit, gjuha e provave, gjuha e mushirës, gjuha që kush i ka fajet ta dim saktë? Jo. Këtu vëzhgë po flet gjuha forcës. Gjuha e forcës, na e na më fortë dhe pik na jenë am bretri, onë jam minister, grejeme zguzon me dale përdal, andaj ma mirë ti din. E vëzër, argumenteve nuk ju bëhet vonë nga gjuë e forësës. Nuk ju bëhet vonë. Argumente dalë në shërë herë do kurdo. Andaj gjuë e forësës vëzër nuk dhezë ndu nja asni herë. Sepse Allah u gjëja ka kriju njeriun të komplikuar. Ki zemër, ki mene, ki trup, ki shpirt. Ti mund është mi apushtu këmishën. Ti mund është mi ashtit tr Zajman çka i ban, truni çka i ban, urrëca çka i ban. Apo, andaj na e përmendën vezërs se kur e gjujtën në Bunar dhe e bletën si rob Yusufin, Allahu çfar tha? Tamam e bletën si rob tha, i dhan pushtet Yusufit. Ai shikon vezërfar pushteti e ka shtirin siklet ministrit. Siklet i mat. E ka shtrirë gryënë ministri siklet. Ket gradë të qytetit në siklet. Ti çfarit? Zemra Jakobu. Yusufi sa kur djon nuk ka turp. Faktikisht, a e kupton ne kret? A ves pëse po më këshirëni, po ju bajdama. A ves pëse, qështu më ka falë Zotë i Gjelluara, po ju bajdama. Po, anë dojë tha, loë u Gjelluara, se na i dhamë pushtet Jusufit të zemrave. Anë i pëse anë mbretri, shikovezër një, brend, një mbretri e madhe me ra pre e kuina. Realisht e një njëri të që li o shërftori vetë. A e përvezër në ligeratën e kaluar, masi e provoj të dejra u zonë, për zdytë Jusufit praf s'ka mujtë mi thanë z A kam u dyshuvi më thanë, qirë ti ne herë dashte më mështrua mua. Por çdojti pse m'thirr. S'ka s'ka pas mundsi, por vetëm zemrën nuk e ka ndor posallahu xhel xhelalu. Andaj këta përdorën gjuhën e forcës. Thot Sheikhul Islam al-Taymi në përmbledhjen e fatvave të tij, vëllimi 4, faqe 186, thot fa inna radd bi mujarrad ish-shatmi wat-tahwil la ya'jizu ja anhu ahad. Thot Sheikhul Islam al-Taymi, mazësoj duke fol për kontekstin e porgjje jo e kundërporgjje në mes të njerëzve në shohitjen e argumenteve. Çfarë thot? Me mi i bën porgjje dikujt, më ia kthe dikujt na. Vesh me çahme, me ofendime, edhe me kërcënime siç e libër vanca. Kë të të mundu me bë. Ama më ia kthe dikujt me fakte, më ia kthe dikujt me argumente, nuk mund si më bë siç e lekta vëza. Apo, për shembull, ti mund të mos u pajto me ni doktor. Thot, për shembull, zakonisht njerëz zakë E marinat i doktorin kur ju thot diagnoza apo dot çshtu. Apo, edhe e kërçnon. Ti më pse e kërçnoni doktorin, çka të baj doktorin? Analizoj çshtu. Faktet janë çshtu. Çka ti baje aj xakitan? Çka ti baje smujes ton? Allahu i shëroftë smujët e muslimanëve. Andaj shpargjeje nje zot, ky doktor i ma bani. Çka ka bëu doktori vëllai? Do? Doktor, po po, doktorin thot, çish fare analizën ka njerë? Po analizën nuk ta ka njerë doktorin, e ka njerë analiza xakitan. Apo, andaj ti mundosh ta dush me kërçun doktorin, ti mundesh me më vrar doktorin. Po të nuk shnojshësht A ba Kta e përdonën gjuën e forësës Por gjuëa e forësës dhe Nuk dhejës Gjuëa e dhunës Nuk dhejës Allah u gjëja e ka ba Fen islamet vet me të pranume Për me inë gjënet Me gjitha ta ka thënë lajk rafi dim Kërkuit me zorë me që e ipni Pse o, dhe zër Janë gjënet i shdojsh di kanë me zorë me shtinja kanë A kini pa, dhe zër njeri Kër fëmija si i mrejna Fëmija si i m Për indja, i thot hajde, njerë, i thot hajde Por nuk hini, e ka, për është ti më nëjëna Pëse, së është në levërdin e ti me e futë më nëjëna Dhe zër, ja di ka një shmidaj në gjennet Mi thonë, o, së pa qare të ki marë në gjennet A ma tha Allah, jo tha Allah Së si ja pranoj Nuk ja pranoj Nuk ja pranoj, as ku i të fejnë Po së se vjenë më dërzohet vet E shkena të banë adhe zër Pa tjetër që shtu Ski qare pa fëmën shë e fëll juqmin fëmën shë e fëll jekëfur kush dojë le të besoje kush dojë më të besoje e fëente tukri hun nese thëtë Allahu Gjellu Ala a ti kimi dhunu njërzit që të bëhen besimtara ti me zorë për të mi bëhen njërzit besimtara sepse është fashë nga fejnë nga beri johën, një dëshirë e zjartë për të bëhen këtë besimtar Allahu Gjellu Ala a ti këmi dhunu njërzit që të bëhen besim Anadolazor, gjuha kërcënimit, gjuha ofendimit, gjuha përdhosjes, nuk nuk ka nuk ka dobi, sigurisht që i shohim shumë prej muslimanëve, nëpër komente, fat fat fatkeqësisht, nëpër ndoshta edhe debate. A po dorin gjuha e, e, e lig at, mfundon, thotë, dashsa me bi për fe. Po çfarë fe o Allah ti? Shlavë, gja turpshme para për me. Pa ti shlavën koment, pa pa para shoh me me ndere, thotën në fund, jam të broj fatkeqësisht. Çka i të mbrojt? Fen e ati që tha Aisha kur goja vetë të shames ka formulu A e vërtejtë dhe zërkjo A e gjenë nga vënda për komente Që të vjenë marë që ka shkrujtaj Me në alë me vetë Pse o vlajtë u shashishtu Thot me embrojtë vërtejtën edhe Muhammedin s.a.s. Ska mërë nevojë Muhammedin s.a.s. Ska mërë nevojë për lafët e tua, për të shamët e tua Thot Aisha radi Allahu anha Nervoz dhe knatsi Gjendje të mirë dhe të keqe Kur nuk e kumni Muhammed Mustafa anulej salatu selam duke u sha. E çka i dush ditem janë mufen me çamë? Çka i dush atina? Ti vetë ti vetë ti largu më shoj. A nazar këta a afitojn lojëm se ishin në burg? Jo. Hanes kanë me ardhnë në zor po juçufin anulej salatu selam. A nazar të mësojmë me gjut argumentit, jo me gjutën e forcës. Ja vetëm vetëm një, një meselë kemi vonë në motin tefsir atje nga fjalët e dietarëve. Tani po e, po e huazojm këtë informacion shumë ndëronsish allez. Allahu ju laza ka shumemra. Gjimë mor një varg të, të tër Enatallahu ju luala. Besa Allahu ju ka qashumemra, shديد الاقام, qawi, alaziz, aljabar, almuhaymin. Allah është i fortë, Allah e ngatnjis, Allah i çon dal kurkush përpara. Allahin sonë marrë mbytye kurkush, pse e kibati çeta? A mund është të më thonë Allahi kur vdesë baba e nana, pse më morë o Zot? Po ti thuaj çadush, eh, nuk ngonaj. Subhanahu ve Teala. Mirë o Zot, në 114 sure të Zotit. Me këtë temra filloi Më cëla të e nënë firoj A e këni një dë njëherë të dhënë Bismillahil Gjëbar Bismillahil Kavi Ja Bismillahil Rahmanil Rahim Me jemi në Allahu të gjithë mërshirë shmit Mërshiruësit Pse, vëzër? Po, Allahu vëzër me nëka dhune e me forësën Nësë mëjna me jetuë Nësë mëjna me jetuë Me nëmor në eve Allahu në logari Për zë gjuna shka vajna Për në njëherë du të me dalë për dhë njëherë P Vetëm një sure e cila nuk fillon me Bismillahmanirrahim, e cila është Suret At-Tawbah, e cë shumë religjionarë kanë ndalën vazhdimësi e Surës El-Anfal. Ose vazhdimësia e Surës El-Anfal. Ana gazetumsova me çush na kam su Zoti Jon te bareke, te bareke o te Alla. Pëngameri jon saazem vëzer kur ja uchonte perandorive letrat per me pranuar Islamin. Vëzer kur ja çon ti dikujt letrën per me pranuar Islamin. Dajoji mal. Realisht dëshmi ja pa me forcën e Zotit se po nuk e ngove Allahun, kametar keç kam etraqesh po nuk tha nuk tha nuk e shkruaj ti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bismillahil qawiyul jabbar me emrin e plot fuqishmit ngadhnysit ati i cili kurr nuk humb pranoj islamin jo çdo letër sa e ka shkruaj të ka shkruaj bismillahirrahmanirrahim me emrin e allahut mëshiruesit mëshiruesit bazan kit çiken jahari më i mëshirshmi çdo çleo yusufi alayhi salaatu wassalam A verse fiton gjithmonë mushira. Ka thon pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Ad-Din al-Imam Bukhariu, se Allahu xhialalohu e ka shkruar nën arshin e tina, nën fronin e tina, inna rahmatī sabaqat ghadabī. Mushira im, ja ka tikaluj hidhrimit tim. Allahu xhialalohu. Çallahu xhialalohu ban çka doje, e ka shkruajtn nën arsh. Kit universi më e dit kta, kit gjithësia më e dit kta se rahmeti i Allahut ja ka kaluaj dhënimit. Rahmet Allah, ka ka i Allahut, ja ka ka lu i dhënimit. O zot, Ibn Qayyim xhezija kur i diskuton disa për ajeteve, kur Allahu thot ja ju elldhina amanu ja ayuha nas, ja ayuha insan, o insan, o yunras, o besimtar, hajde ktheni tubu ila Allah, mendohuni te Allahu. Ibn Qayyim shpesh arnar dhe mediton thot thot i madhi jo o zot. I madhi jo o zot thot, kujt i ti thon çeshtu hajde? Dikush i cili atikur nuk i dugush. A keni vauzë, kish që të musa, çka lezon ana? Komplet shik musa lezon është i thonë insanit hajde be te zoti si duot ti zoti duot at ti nuk anus nuk nagos don sile as në mënyrësh me tabela vetë ti çuditesh pse më për me përfituhet para më vjen zengini madh një miliarder tash mos përmenë emra të miliarderëve të mbyllin botror që kanë me miliardë numërohen nga lista e njerëzve të pasanik botës a munduaj me famëzë cela ndodh në esencë a njerzit i thirrën ata ata i thirrën njerzit Nga për shembull, është një biznesmen tonin këtu pari. Por shembull me një nga një fukara udhës, na lule vendi kafe. Ai ai ka rastisë çdo denjer më pak. Po? S'u ka rastis asnjëherë. Në fukara për shembull, s'ka dinar në xhepin e vet me një zengin të angazh spontan ataj fukaraja. S'ka ashtu. O dhëtor, kit çeto ajete mbi 6200 ajete, Allahu i cili nuk i duhet kurkush pi thot i njerit nalu. Nalu gojë. Nalu s'u duhet ti. Nalu s'e Dve në gjeli s'ki ku ik Panameno dhe zër Panameno Allahu Do më adhon E thyr njeri un O ti njeri nalu Ja e ju e l'insanu Ma gërra kebi rabbi kel kerim O insan Se i del ka që i zotit tani cili Dome ma të më shirua bujar Kjo dhe zër nuk dollë pos me rahmetin e matë Allah U të barek jo dhe tjala Anë dhe zër Gjua e forcës Gjua e brutalitetit Gjua e skathamune Nuk shkon kjo dhe zër Nuk shkon kjo Allahu gjellu ala dhe zër a the pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, çe gabop pejgamber, do e mos e kanë njerëzimi me hangua, sahabët veze kanë vet. Pse ja sallallahu me bëu çdo? Luftën e Bedrit, ju ka propozu disa strategji pejgamberit sallam, i kanë dhënë sahabët ja, sallallahu, apo i zotit i këtë apo i tje. Po a zotet do të thonë atë ti i thon këto. Tha, "Jo, unë jam tu boma manovrat luftës." Çka i than sahabët? Sa për manovrat luftës, do të, të kalojnë anasit i dim çdo u. A ibn veze për shembull Shpejtar Hoxha po shemull nuk i di shumë për krimin e çka bëhet. Vjen për shembull dë të bëna dërvesha i përpara. Kur Hoxhaunë, po po, apo ai të të zotëllar shenjat të këtë person. Kështu, peqem sa mosh, shembulli më i lar. Aj kur shkojnë me me, me Dinë edhe u ndodhi lufta e parë, dhe lufta e dytë, dhe lufta e tretë. Hendekin kuça propozoi pejgamberi saum. Salman el Farisiu. Kur e vënën në manoverën, çka i tha Salman el Farisiu? Tha ya ja Rasulullah, a Zoti të ka thënë çështomë luftu? Ati i thonë Tha jo, unë e unë jam të thonë Tha unë jam gënë persi Unë jam i persiës Ata bojnë hendeqe Arabsi din hendeqe Ju paraprim me hendeqe Edhe fitun luftën me hendeku Kjo dhe se shka argumenton Se për nga meri jonë Sallallahu alaihi sallem Jasht tashpaljes jash ta Kreta konë muabet diskutimi Diskutimi Adhe shiko dhe zër Letë mësojemi me gjuën e argumente dhe fakteve Sa i përkes kërsnimit Sa i përket me etu dikan Kripa dhe zër Ti munësh me e tu gjë ditë në t'i kanë E ka tut edhe Stalini Edhe ka tut edhe Tita Edhe Hitleri ka tut njërzit Abo, ka tut komunistat shumë Perandor shumë Dhe në fundë Dhe shëtash mjove Qikonjim në qikim ministri që jate burgozë Jusufin? Qikonjim? Une, jo juve Une, une jam i bindu Shën i numëri ma Andojsh të edhe në zanës Edo gjalarë nuk e tim Dhe du të shumë me u lupëtu për me gjitë Pa, na interesan jo Pse, ta hu pa lau emnin që, S'ke pardor djuna e forcës, s'ke pardor djuna e dijes, s'ke pardor djuna e faktit, s'ke pardor djuna e e asaj që Allahu jallahu i don. Djua që e don Allahu jallahu al i Zot, Rahmanur Rahim, rahmeti, drejtësia. Pe shohrja, sa vjen nga Kur'ani, pe shohrja, elmizan, wazinu bil qistasi al mustaqim. Matni me peshore drejt. Allahu do peshorën e drejt. Sa i përket forcës e Zot, sa i përket forcës, kanë gajozur njerëz të forcave të moha. Kan gajozu dhe ka qenë ju forcës që e ka pordor njëri për njerëzve gjone pejgamberit ton sallallahu alajhi. Është që ju sapo të shkoje me një të haj, ju shkon me një të mallkimit, të zjardi, të inati, të brutalitetit, të agresori kur kan e kanë mbytyt e bujehlin, Amr ibn Hisamin. Iti li o kan i, i njohur me baba i Ursiës, pejgamberi sallallahu alajhi bujehli. Baba i Jonants kur e kanë mbyllur në luftën e Bedrit, o kan njëri madh O koni i mëdh. Andaj bejmësam ka shpesu qe o pa Omer, Allah gazzed Omer. Radi Allahu anhu. Kur kanë mirëvezat, kur kanë myt, Abdullah ibn Mesudi, pak para se më ndruaj jetë buxhehli, i ka hip në gjoks. A ju ka shtripur me deg, o, o koni prem, i ka hip në gjoks. Shose kibri që kanë. I ka hipë situ në gjoks e buxhehlit. Edhe e buxhehli vezat fjalën e parë që i ka thonë. Ka thonë ya wa ayil ghanam. O çoban i vogël. Oço, ovezor today, today. Shikoni, ina diçka të vën. Today ka kon, çati, çati ka marr fund jeta atina. Edhe mo kurs kthehet. Ka dhan o çobani vogël i deleve. Kodër të madhë ke hipti. Jo qse jam i madh, qysh qysh asi po të madh jo qse jam. Edhe vëza paranon çato momente i ka thonë ibn Mesudit. Ka dhom kusha do fituë. Ka dhom kusha do fituë. Ka dhan Allahu dhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe e ka godit me shpat E fundi dhe këntrujet Këtës është ka argumenton A thë një një Burni e madhe Burni e gjenemi të kjo Burni e gjenemi A po Dhe kura afru pe nga mberi Jonë së da qëllë e mati Që i ka than A ju ardha jo që ka ju thash Ju ka full dhe A ju ardha jo që ka ju thash A e gjëtë të qatë që ka ju thash Gjua e urreqës Gjua i natit Allahu kër i përshkun vëzër, Arabët që se kanë besu Për nga mësam si ka quit Mu të kebirun Me një mdoj Luta Allahu mësme të bojnë në Allaho, mës me bojnë në madhë Luta Allahu mësme bojnë a qor Luta Allahu mësme humbë Drejtimin e nefsit tan Mësme e pas kontrol Zemra jote e nefsin tan E luta Allahu që mësme ta kët egoja jote Në kontrol zemrën, zemrën ton A edhe që i këllisamu të emie Gjua e dhunës Gjua e kër nuk ka zgjuaj pengabardha, nuk ka zgjuaj dretarde, nuk ka zgjuaj njerve të cilat dolën e parhap drejtësi në tokën Allahu subhanehu subhanahu, subhanahu uh, wa ta'ala. Uh, pasaj Allahu uh, te fjalla Allahu jele wala la yusjanunna 100% kamë i mburg hatta hin deri në një kotë papërcaktuar. Çka mësojmë vëllezër nga kjo deri dhe në një kotë të papërcaktuar. Deri në një kohëzër të papërcaktuar ne mësojmë vëllezër se uh, Sistemët mbretrore, aristokrate, do mon njës ku do mon ka në vetëm qefe, zbavitje, arktime, eksumerat, nuk qajnë kokën për kohën që e vuan i pafajshmi. Por shemë, pësës ka thënë një muja dhe e këshjërmi? O, qështë mos ta torturojnë njëri me vite, kote e kote të edicja i pafajshem. Dhe zërë, nuk ka vlerë në sistemet e njërëze, do mon të mdoj koha e njëri të rëndomë koajel pa fajshë. Por shemoti do u kalb në burg, s'është merancë ajo. Sallë dor sot në burgjet e botës. Kalbën njerëzit pa fajshë. Kalbën dietar të muslimanëve. Kalbën njerëz të cilët e njohin fen Allahu Xhelalul, e njohin Kur'anin dhe hadithen e Muhamedit Mustafa e sallallahu alayhi sallam, sigurt që kanë një emrin tan. Megjithatë ata janë asaimë saudi. Saudin njerëzë dëmë. Pse? Sepse vetëm nuk ju intereson mbretërive të mdhoya. Mano se joj brëtria bret, me hec. Thash Gjallëzor e kanë shtim burg dhe Xhikazhdingburg derisa Gjallëzor ai diçka donan. Ditën e qiyamet o zot. Ditën e qiyamet. Pse njerzit, pse njerzit kanë më evujt? Sesë se dinë ku nis llogaria. Shikoh rahmetin e Zotit pak çaj o ka dhënë muslimanëve. Peqë mos na ka qazuh pak saka ne me prit, çmëta me ta me ta, me ta me largu pak stresin. A ki boku ti di ku qe tre orë dhe kryet kjo? Pritja Pa përcaktim, o vujtje. Që mund nuk e di çka më ndodhet me tije. Kjo tmir te ke. Kjo tmir te ke. Jusuf, Josu, Josufi kur i ka hipi Jakub, i ka humb Jakubit. Jakubit pse u ka? U ka çorrusi. Pse i ka humbur syrin? Pse? Sa të di çka ka më ndodhur? Ku ajali? E vetëm shiko, pengameli pengameli jon Sallam, na kalzoi sa që na e prit në axirat. Pse? Çë na përçi un pak më e dit. Kur e di, se edhe pas orë u kry. Agripa po njerëz zëzër, sot. Por çhemoll Së u caktojn vitet. Anith kallzon sa 40 40. Tadichi 40, çe ta pres mas 40ve. Ama kur nuk ele, të hin, e le. Hatta him. Shikova se ai kan vë. Dhe shikova se këtu kan thon hatta him. E Allahu dhe Allahu kur e bjen sa kanë nënburg, prap nuk e kallzon. Prap nuk e kallzon. Fa labithe fi sijni bi dha asinin. Prap nuk e kallzon. Pse? Për ta poshujtë Allahu vujtën ç'o është mburg. Kur ti burgosesh pa përcaktum. Sa ke në Nürnberg, nuk e di. Kur i ka ardhurni ftesë Jusufit me dal, s'ka dal. Ka thonë jaonës dal çuhtu. Se duani më pastrua. Kallzoi mbretit ti se un jam i pafajshëm, mos ani dal. Do të thotë kjo këtë çka argumenton. Se si Jusufi mbrena, a mundi para me kjo kurie i pafajshëm si rë. Allah e lërof këtë të pafajshëm për burgë javë, ya rabbel alamin. Dhe na e pi shov në Allahu me citë ton, pi shov na. Gjin do njerëzit në përkrime me me çë thonë njerëzit, e kanë kap për krimin. Dhe njerzit këta faktet ku ti rrotulloj s'ka fakt për ta, edhe në fund takshirmi, ndashta çeveria tjetër ku të vjenë. Çkoha zë, çkoha vesh për një argument. Veç se ski fort. Këto është vetëm sepse patën fort. Allë zë, kjo nuk argumenton se ata ishin të drejtë. Andaj e torturuan edhe me këtase, sa Kimenborg pa përzaktuar. Nuk e diim sa Kimenborg. Kjo zë e vret njeriu. Kjo e vret njeriu. Apo, allë ajo të sa na kamë ndjetorët nkat nkat kontekst. Vajdar Allahu u jalla thot, ajeti 36. ë u uh, dakhala ma'ahu as-sijn fa tayan. Dashkoj kur Kur'ani do jerr ë uh, nuk i tregon ë uh, disa vëllëtarë se ato nuk janë të nevojshme. Sot do ta përmend tani nga uh, ngjarja e Radhas, nga dobija e Radhas. Thot Allahu u jalla u dakhala ma'ahu as-sijn fa tayan. Dhe, dhe hynën bashkë me Jusufin alayhis salam në burg ë uh, edhe 2 ditë tër bashkë qortë vështir ose më një herë ose më një pasтина qal ahaduhuma in arani a'siru khamra njeri prej tyre prej tyre dyra i tha yusufit un po shoh na nder se jam duke e shtrydh rushin po e shtrydh di rushin per ne baraki wa qal al aheru in arani ahmilu fawqa ra'si khubzan dha tjetri i tha yusufit Unë e posho mbi kokën time Të bajt buk Njërën i ka do në peshtridi rrushin Të të të ka do në kokën time Po, baj, po bajt buk Këllu të taj rumin Për cisa i buk është ka e bajnë kokën e Hajnë shpendët U shqim për ta Thëtë Allah u gjatë në bajzim Në bitë në bitë ujili I kanë thanë këta dydosta që i ka gjitë në burk I kanë thanë Jusufit A na kaldonë si i bjekër Qish komentohet kjo Qa ka me nëndonë jetën e për ai beza rosh andra kur dalën jetën e përditshme si lidhët do t'ja shpjegojë shuhilallahi sallallahu alaihi wasallam pastaj kan thon inna narake minel muhsinin kan thon se na po të shohna tyje se ti je për njerëz vet mirë ti je për njerëzë njerëz vet mirë këtu do të kemi disa vërejtje msimi msimi i parë dhe zërë, që është se e nxjerrni nga ë gjëja e sheh Allahu e pa rrahse çka Allahu kit injora shiko sa thej Hinenburg. Po nuk i dëson kërkuina, pitore, Hinenburg. Me ta hinën e 2/3 të tjera. Me ta hinën edhe 2/3 të tjera, pasaj vazdon ngjarja. Dhe tash shikoni, ë Allahu ulil azam, kët çiken joli shikën me morëse, no. Në fund, në fund, domon osht edhe mjeshtri e këtyre skenaristave që bojnë skenarë dhe romana dhe rrfëjn filma e kështu me radh ngjarje. Keni pavëzë? ë Ngjarja kurt vjen ti interesante. Kur djenë ti interesant Në gjarë e venë interesant Dhesa konë ta Balavarqime Sakrivica Sprova Qishka me dalë funi Mirë Kur fiton protagonistin gjarës E krymë këtë me sukses Qka thuti Qka thuti Shime tash A du që du në nale Pse du në nale Po së të kalë zonë mu Skoj kë kam në në rëfi mu A edhe në funë Jetu në dëllumë tër Tash Sa pëta Për të dizuma ma afor Dhe zë në Kur'an Në Kur'an Këtë në gjare të pengambarë dhe kur i lëzën U tërturu, u shpërovu Pita Ademi, Ademi, Nuhi, Shuaibi, Saliho, Hudi, Musa, Isa, Jusufi, Jakubi, Ibrahimi, Ishaqi Këtë pengambarë të Allahu gjela, në Kur'an dhe zërë Gjejë në isken, një ajet, ku Allahu në kalëzën që shkan jetu të lumëtur Një vetëm, nëshë një ajet, s'ka Këtë në gjare Jusufit, pasi gjemi të në gjare Jusufit Kur të mënije në fund, këna cia në alët në gjarja Shka, zakonisht njeri që ka thot Mirë, sakrificat i pam Në fund, që ka banë një sufi Perda bje Bje perda Pse, ove zër Sa allotët tash nuk duhet ma Qa kime mësut tash? Që shkanë hangës, që kanë nejtë rahata E ke nuk duhet Po shemë, ove zër Nuhja lejë sëra dhe sëra 950 vjetë thirje për të zotit Besoni Zotin, besoni Zotin, besoni Allahut, mos i bani shirg Allahut. 950. Erdh uji, hipin anie. Apo, u shkatru popullin uji. Deri çu to kemi rrofim detaln Kur'an. Mir. Fa dallahu u jille wara fastawat ala al-judi. Zania u nal nselamet. Nkodër judi. Mir. Ti çka thu tash, e tash çka u ba bie per te. Do të qej shumë interesant. Ibrahim a.s. gjuhët në zjarë e le grujën meke, haqerin, shprova, shprova, shprova, a thuti ka funi për kër i kam ledh, e vladët që ka ndorë, bie përdja. Jusuf i dhe zërë në fun, kër ta arrije suksesin, zakonis një njëri dhotë, e tash, tash sosë të surja. E që kjo dhe zërë, shka i bie që kjo? Kjo i bie se Allah unë a thot ne dhe, nga jetët e njërzëve të më lej, juve ju vinë vetëm shprovat, nuk të vin timë të kalzo dikush se sa sa kilogram patate dhe domate ka ngër. Çfarë çadinj me të kalzo ti? Dik? A denti ti dikon janë më tham për shembull, ejo kur jam koni ri, e fshish bakllavën. O vllah, diçka diçka traditshme më m'kalzo. Çka ke hek o vllah? Ka thënë çka ke hek. E shparkeri ku pa zonë. Nuk më intereson për kjo më hiç, nuk më intereson. Rofe, kalzo, trego, do fto diçka e cila Mbanu, do von, keni pa kjo ndofa këtu, Zot. E marr prindi i kallzon, "E, kulla m'kon, e kisha kët çej çej ti kallzu. Kujdesu çka i kallzon biri tan, se vetëm nuk kanë Kur'an rrofim kënaqësive. Ose pejgamberët kanë pasur edhe momente kënaqësive. Yusufin von Allahu xhelu a thot, "Wa rafa'a abwaya 'ala al'arsh," e mor babën edhe nanën apo në komentezën i ka i në front, në fronin e vet. Po tashtu ti, e mandaton çka u bë, e mandaton nuk na duhet e pse oveze nuk nga duhet, sepse kjo je dheze në dunja, kur anë dheze nuk ka zbit për akira, për dunja ka zbit, e nëveze qka mësuna për qësajna? Në e mësuna dheze për qësaj se në këtë dunja, taman dvjene që s'ki më s'prova, bje perdja. A da këtë njëzë dheze e thojnë edhe, kur je këtë mirë, rruju. A që është të rruze? Kur ti ki këtë mirë, këtë mirë i ki, kur gjo nuk këtë s E per diallah se që bien këtu në sure, ndonjë ah, dekja. Vdekja është. A mosoju me kuptou kët jetë, kët zahmat, kët zahmat. Sprovas, sprovas, sprovas. Sprova. Çu shtu Kur'ani, na, na, na shfash nazal. Nuk gjejna nën Kur'an. Kush e lexon Kur'anin? Kush e lexon Kur'anin? Lexojë Kur'anin. Ne nën Kur'anit. Jema ne ayatu oja çtu m duket për knacia të fol. Ku është ajo ajet? Ku është ajo ajet? Ska ajo ajet. Ketë vim përshemot Veshkon ve ve të të ncionu, të ncionu, të ncionu Në gjare për nga meri të ncionu Ti thua tash, he tash, në fun Qishu kënasën Allah dhët, ngaj e qetë qetërin Ta përshemot, sur e merjem Sur e hut Allah përshemot dhët, dhe fitoj për nga meri Ti thua, kalzon pak për njarin kërë në kënasë Allah dhët, ngaj e njarin tjetër Pin fillim se kletin Dhe të kjo jetëta Jeta është sproë dhe telashe Ka thonë pengamberi Salallahu aleyhi sallem Hadin që kanë zhjer imam Ibnu magje Në sunenin e tina Ka thonë aleyhi sallat dhe selam Ma baki e minët dunja Illa bela unë dhe fitne Merë vëzër këtë lajmë nga pengamberi Dhe mos e merë pi lajmeve të rreme Dhe portaleve të rreme Se jeta kështu dhe jeta ashtu Ka thonë salallahu aleyhi sallem Pik saj dunjaja ka metë Vesh di pun Vesh di pun ka metë Bela dhe fitne B kë dunjon që la më knosh, që namë je tu, që namë shiu, që namu zbavit. Wallahi asht i det, i i det. Piano, ai nuk di kur gjall, ai s'ka idenë kësaj jete. Wallahi nuk ka idenë kësaj jete. Oshi një djalë i ri, sa ka in moshën madhore, ai mendon se donjaja përpara vetit. Sa ti vaje do vite, thot, donjaja shkon Zahmet Allah. Donjaja shkon Zahmet. Por pjesësia familjes, pjesësia fëmijës, pjesësia edukimit, pjesësia riskut, pjesësia e shtëpisë, pjesësia viteve, pjesësia Allahut, pjesësia A është do të përgjecsi në Allah Zot? Jeta është përgjecsi, jeta o barr. Dhe kështu vazhdon mbjellni onë fëmijëve tuajve. Mos i keni më kunash. Jeta më përpara te Hekim. Kuaj gëmor bora jeti. Kuaj gëmor bora jeti. Ai ka zën kuaj gëmor bora jeti. Përpara është ahireti. Për balla është ahireti. Shikova këtu, pish se kanë sulja, çka janë atu po? Tha nëna të fortë, do të më gjoj në fort, bunar, një ardhan do të më vroj. Mos ani gjoj në bunar. Mos ani gjoj në bunar. E shitet. Shprova e palatit, joshja Forkimi me grad, forkimi me, me princin Tani, pojkëshirëna Meshtim burga, meshtim, piktu, hinim burg Oveze, kur bura hatuve kënjeri E vetën i me Mahmedin Rahimehullah, e pon plak i, i, i, I ranum nga plesheria Mban të fletët Edhe lapsin I va frundën zanë se i than, o oh, hoq Ara hato me vetën i herë këtë dunja Qështë nga vetën vlot Ara hato me vetën i herë këtë dunja Qëka ta i me Mahmedin, po insha Allah Kër kam a jonë Të prek pragu në gjënetit Zotë i gjelë gjelë Vëllaj kjo zinë Mos të ju rënje kërkush Mos të ju rënje kërkush As portali As media Këtë rënë a janë Vëllaj s'ka ma këtë se me Me ti me më rënën Vëllaj s'ka ma johë Të kam e shkel në gjënet Allah në e baf Nasibja Rabbele Alemin Vëllaj s'ka të kemë e dhonë E tash urahatova E tash, mëska. tash mëska. më s'ka Tash më s'ka Në këtë A dhe të dhe ki, ki zahmet, a e dhe vëzëm, se ki zahmet Zahmeti i funit i njeri u në këtë du një atë cila vëzëm Ku pila e vlad Qishë kanë me da parë A, bo, a dhe ka nëndë isha për i djetarëve Allahu gjelë gjelalu hu Ja letëson njeri u të vdekin me vajza E kanë vetë këtë hoqë, kanë tonë, qishë ta letëson me vajza Ka thënë vajzat kër vim Nuk grindën çka kanë me morë për tijë Po vesh vimë të don ngushëllime momentin e fundit Allah ja leqsoft momentin e fundit të gjithë o ja Rabbul Alamin. Dërsa ai vlatë tisht këshilin, ai duçani i emi mos gavatim me menucia joti. O pse baba tu dek i thot duçanin, po ç'shtoam vërtet tu dek, ato sti në zahmat mborr, me zahmat, apo ti e pagun hozhën jone se ti se këshit. E kështu edhe ato. A, a, a kupton se dunya ja sa zahmata pi mbark nanës në e mbark dvorrit ç'kjo është. Kushdo çu i thon driçë Vezir janë do momente që mund është me jetu rejnën po pati të rekim e dalë në, në realitet Kjo është aje që si kam rëmjën djetarët në kët, në kët e, kontekst Gjithashtu dhe zër, që fa shohëm i këtu tani kur t'hije më burk Jusufi Alei Salatu Alei Salatu vë Selam Hinen bashk me Jusufi Alei Salatu vë Selam e, në burk edhe dytë djem edhe dytë djem të tjerë Nga kjo dhe zër, që fa kuptojna se hyr jam burk Tek bretrit o shumë e lejt Ua dhekale maa husizh në fete janë Bashme Jusuf në dytë tjerë Apo E këtu vëzër ne e mësojmë një qader Allahu gjelë vëzër Me qëto dë që kanë hi Por problemet dhejta kanë imbër këtu Allahu gjelë vëzër me qëto dë të kur nuk qëkon mendja Se njani pëtë tëne O fija Me lidh Pëtë qëtë që ku ato imbër Gjusuf i prapë më këthije Ku e le zonë të këtu Vëzër kështu Allahu ju la vaza po shem teku le zon xkan xhari thu qe to do paskani per cikletin vet do shikoj le zon xhala si fillon qitu hinemburg Allahu nuk na ka zon kur aura hatura timburga qe që... miniherr o Yusuf ni probleme kenan o znier ka... shka vjen po ka dalem se un e hinambur ka dalnia ççona vet jo jo miniherr njeri i mir gozo nuk ina probleme dhe kërkesa miniherr ej çe ket probleme kera o pre se uni jam zor por veti ska njerve te mir gozo nuk ju ndalen kërkesat per timi Apo, a po, a i intereson dikujt për shemull Prindit, prindit ka ketë zahmetet e veta A i s'ka fleta s'de orë a tre orë Ven janë i thotë që ta dhët me më bëleja A që ta dhët me më bëleja Ula a që të probleme kam Që ka i dhjen prindit mi thonë me zërë Ka dohë në më zërë O, une kujt mi lip Edhe në shuko Jusufi Për nga meri Allah ullë Sa i një më burk Allah nuk ka në ka thonë në intervale tjera Pos, këta minjar i thonë um Një Edhe kur kuptuan se kto do ta shohëna inna rake min al muhsinin shumë i devoshëm koke, shumë bamirës koke. Na e kallzoan drejt. Si edhe se çtu kanë ndietarën u dhëlla mehu al sijna fatayan ti do të duket sikur rrasi i kejt. Edhe nji dy veta tjerë henën me Jusufin burg. Po po ta Allahu nuk rasi. Njëni peqytëneve epton Jusufin. A kini bola të portretizona nga se jemi në botën e filmit edhe kjo na vjen mangat. Kejt kena po filma. Ketë shirë mi filma, normal se nuk duhet me shiku filma me përbajtje të ligje dhe të poshtër. Uh, mirë po, pëshimë zakonisht në gjarje të filmave. Tëma, skenaristje ka bëh filmin. Oshtë protagonisti, kryesori, kyç në gjarjes, edhe njerëzi, rrathet çarke, derin maj fundit. Ndo dhe njerë ty, ketë filmin, njën njërë, njërë blitz, dhe njërë delë. Pak, blic, kalon. A ma skenaristi, ves pak e fokuson edhe e hup. Ti të e këshirë në gjarin Në fundë thu Në fundë del Qaj personi që një herve që ka përci që aty Qaj e ka krypunën ja, po, Që të vëzër blit Që që të kaluë e që të dy djem Fete janë dy djem Që ti njëri pëqy të njëve Kthejë të mbreti Kthejë të mbreti Tu dalë pi burgit Jusufi i thot Ej, ta komentova andrën Kanëzoj mbreti se E ke gjujtë Jusufin Pa faj a gjem burg Ska më faj gërgjaune Që shëllit që tu Vëzër Se Allahu جل و علا, Trun Customer Media. Trun Customer Media. Allah ka prej andaj emrin Allahu joqë ne merr El Latif. Njëri prej emrit Allahu është El Latif. Çka jote El Latif, ai i cili e, me kaderin e vet holldë deporton. Holldë deporton vëzhon. Çoza çenia e njeriu është shumë shumë e komplikuar. Apo jeta e njeriu është shumë e komplikuar. A ju ka ndodhur një rast me tëon, sum smakishmor meja si çaj me sos punën. Ndul çati. Allah e është përblif Më gjënë, kusë më mërmenja Dhe zërë, më bështetër të Allah u Gjellu Allah Ka me kalu dikush udhës Apo, dhe në din gjarë dhe zë njerëzit Midi su dhe ka met A do, ka një shikur që më jenë merë dikush Edhe ka orë dhe ka mur I shikur pëse, më bështetën Allah u Gjellu Allah Më bështetën Allah u të bare kje vë tjalla I më Mahmed dhe zërë Pim Bagdad, një lat Pim Bagdad Në meke, traher, hajj, në kom, E kanë shtrejtu u hoqo Dhe zër haqëj Në nuk pohim të anë atje E kanë shtrejtu se kanë shtrejtu e Haqëj o gjëneti Allahu Gjelluare Ka thonë për nga mbëri Kus bën haqëj Edhe Allah ja bën kabul Ska është problem këtu një Ska këtu me të pagu, ska pare Veç gjëneti me të adham A kushton dhe zër gjëneti 6500 euro A kushton dhe zër gjëneti 10.000 euro E jorë Në një milion midona e blen as e blen, në një miliard midona e blen as e blen. Nancin e 60 deve Othman ibn Jafani me 40 kuaj 1000 bardhë deve dhe kuaj ia ka dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe ka shkuaj ka marr kët. Plot prej parëve ia ka ia ka dhujt pejon sam prehen për në luftën e Tebukut. Apo i ka nisur shom me votrekti. Ka thon pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam. Othmani radhiyallahu anhu si van mazara or ska si van masaidite do shasuni az e kan shtreitu se si kan shtreitu wallahi kush e kan jet me shku kush e don hajin allah u jilala nuk i kishin paru ka kush i mer llogari ata nose ka nose ka korrupsion edhe ka padrejcina e ktheme imam ahmed vazar tra har nkom nkom na nis pim bagdad na haj se vazar sepse allah u jezeb e dimon robin me nimetin qe ka ko shiko vazar yusufi kuja kam mund menja se Allah e shtimbur një njerëz për probleme të vëta, ky njerëz bëu çkak për ëndrrën e vet, dhe shikova se këtu kemi një një, do të thon, një, një, një hollësi shumë të madhe. Ose zakonisht Usufi pështon me ëndrra. Çfarë ta hollësia e ka? Çfarë ta hollësia e ka? Allah i rris kund çishta çon diellë zon. Çishta çon diellë. Ma hollësia e kije. Çdo mirësit, për shembull, çdo mirësht i abjechat nevojtarin. Ai shet buk, kërca dut me han buk, që shk i shkojnë atina. Atë ka arë një një përshimë të tazë në tije auto mekanik, edhe një një në thonë, zemra përmë po dhe, përmë po e shtrafa nuk ndrejqën. Allah të bjeja, që ka i dud vetura? Si të cëllit jason Allah për afsin që ka e ka? E Jusufi, që ka mund të mi u dhamdhe zënjërzve? E kishtë mundësin me komentu andrën, të mam në zhga ndërë që i shka me dalë. E Allah të thë që shtë të këtë në me e pësu Jusufi? E në përime që të në rëfimeve të andra dhe dhe zër, Jusufi del pi krizës, pi krizës, krizës. Pi qdo krizë e kalon del në selamet, pi krizës tjetër del në selamet. Andra dhe shiko, hinë një dy, dy djemë, ty të kushën këtë dy, dy djemë, që ta do të bohën se mepë me dalë. Andra dhe zër, Allah o gjithëmonë të sakton kadere të cilat e shpëtoj njerien. Thot të i bën kaj me djozijë në ribën e ti elfe waid, thot kadere Allah o të kamendovë A më në më më ledhë këtë, hajde e nalë në frimën Me e niti, këtë që të fordë nëna Këtë në arët kjo Kjo vetë zotin aruj A thëna që shdo Me ra në në në shi i madhë Qëka thëna nëna? O zot në nële O zot nële A këna mundësi me e pështu diqish, jo Pse? Se përëzër Kaderi, Allah më Allah më i fordë Allah më së mundan më ushtim e kaderin Kaderi, vëzër, vëzë tiseni t me duaën shtih. Veçëllëti që janë të sa loper para. Veç kujdu ti, ja, Rabb, ruajën. O Allah ruajën. O Zot, falem. Ço kjo të shton. Ama me me mëndjer drasa për para, me nxjerr forca për para, nuk nuk nuk, nuk lund rol. Andaj qonë uh, uh, uh, të sa holle pston, Allahu xhelala, Yusufin alayhi salatu alayhi salatu wa salam. Pasaj vazhdon ngjarja, pa kurfar, domthonë, ë tregimi tjetër, tha Allahu xhelala, tha njëri prej tyre, tha, o Yusuf, Ali sallallahu alaihi wasalam. Këto as e kanë komente nuk e kanë ditë çop pejgamber, kanë pas shenja të mirësisë së këtu marrë. Ë uh, ju ka thon, ë uh, një drejtore ka thon un shof në ëndër se po shtrydh di, po shtrydhë ë uh, rrush. Dhe tjetri ka thon un po shon ëndër se mbi kokën time un e buk, mbaj bukë. E nga kjo bukë, çka e mbaj mbi kokën time, un fat un ha Hanë shpendët për kësej buke Abo Në bitë në bitë uili Në ka të zohë për komentin Këtu vezër tani Qështë e Andrava shume madhe Dhe nuk është qëllimi jonë këtu me Me domonë muzhitë në këtë tematik Por se vetëm sa për dobi Andra vezër është pjesë Domonë e frimzimit Andrat i ka nda imë në Hezmi Rahimehullah Në tri kategori Kategoria e Andrave që vinë prej Allahu Gjelle Gjelale E që janë më të pakta të munshme nga se nga ëndra ka filluar pejgamberi Jonës sallallahu alajjë. Siç that Ajsha radhiyallahu anha, para se mi ard pejgamberit ton sallallahu alajjë, pejgamberia i ka ard ëndër, ëndër. Dhe ëndra e pejgamberëve, pasi të bëhet pejgamber, a, si mi ard një jetë e përdritshme. Andaj Uj Ibrahimi alajjë më ka pa ëndër te për Yusufin. U ka thujë i ka thënë o o Ismail. E, Ibrahim sallallahu alajjë më ka pa Ismail te për Djolin e vet. ëndër. U ka thujë i ka thënë o Djali jam duhet të prej Andrat për nga meri të shpalje, qështu të shmeja bërë. E vëzër, andrat janë tri loje. Një është prej Allah, u gjelë i gjelënë, e ma e ralla. E dy të vëzër është prej shetani, nga të smon shetani. Andaj, kur të shofe mbreti një andrë, du të vim e vonë, dhe parijës vetë, i mlejë ato shka i ka më të dishmit, edhe ju thotë, jam të pape një andrë, shpesh jam të paja të më tutë, Edhe ato i kanë thonë, kalu atë gatu ahlem E kanë thonë nga të rejësat Ditë shka i ke po Apo, shëjtanit musumir me ta Mosukon që ashtu Andra e loj ditë është cila prej shëjtanit Frikson shëjtanit Andra e kapsupe nga mirë i jonë sallallahu aleyhi sallem Se si me e menajuhë Andrën e trishtushme Kërë qohë është pëjgjumit E kështë mëra e kinit e mëroja e muslimani Dhe lojit të rejtë i Andra është shqetsim kalon në ëndër tatës. Për shembull, ti e ke inici Zahmet, me njëri në ditën në të vjen ëndrra. Pse? Sepse ti e ke ti e ke shqetësimin ditën, edhe kur të kombinohet cikleti shpirtit, cikleti mendjes, cikleti trupit, me kret mëshrohet, edhe çfarë del në ëndër. Apo, andaj ka më zë tri llojet e tri llojet e ëndrave. Krejt ka ditë më i shpjegua Yusufi alayhi salatu wasalam. I thado kështu, ëndra jote. Për shembull, përse ti nuk mundesh më e lirë Qo Edina, shem, me ta dhon shteka ndërtiti kush, me dhon haj komendoje. Jan du pa rrush tu shtridh. Qo te i bashkë i beu rushi me shtridh. Po shekaton Jusufit parit, ka thon, "Ti kemi pshututë mbredh, ti kemu kthi, kemi kemi shtridh rakim me pi." E kti tjetë çai ka thon, çe ka thon, "Ti para ksove do të vim nesër, me len Allahu te bareke we taala, do të uamson imanin Jusufit, do uamson imanin Islamit." Se se njëri pritërvë ka me dek. 12 djalë ka kanë me tikim me deg, kanë me tym, edhe nga buka shkajet e pa vijnë shpënd dhe hajn. Apo vijnë shpënd dhe hajn kokën. Ekzhemral. Ku, a do të thotë ëndra dhe komentimi i ëndrës nuk është punë lehtë. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, mos ja kallzoni ëndrat poshtë mikut që do edhe njëri dishëm. Si ka thënë edhe si thotë. Apo ekjepochë, çova sot sabah e komponi ëndra nëse u kallzohet. Ka dalë. Nëse si kallzohet A dinim se, se ka të rraspetime, se ndohë dhe keqa që ke pa. Ndohë dhe keqa që ke pa. Ka arë njëri, ka arë njëri të Abdullajbë një Abbasit, radhjallahu anë. Dhe Abdullajbë një Abbasit, leze ka ditë me komentua Andra. Dhe i ka thënë, Abdullajbë një Abbasit, ka thënë, po shë Andrë, se e, jam tu, e, të, të më thënë, të bërtit, onë, në qabë e apo jam tu burtit një qobe i ka thon ki me bë hajji ti me bë hajji on e ka pa po vetën tu burtit në ont ka thon ti ki me bë hajji ka hori tjetër një njëti i ka thon e ku pa po vetën tu burtit tu do të donë zonë ashtu tu burtit jo e zonën këtu po tu burtit në qobe njëti i ka thon dyti i ka thon ti ki me vë ti ki me bëni ne xuna kur kanë shku nzançat kur ka shku nzançat i kan thon Hoj, një anëit një, një të në andër i thave kime bo haqë Kjetërit një të në andër i thave kime vej Ka thonë pote edhe që është të kamendo Ka, ka thonë pëse me një të në andër dy, dy komente Ka thonë i pari ishte shumë burri dhe vëtshë I kishte qësit e dhe vëtshëmërijes Ezani në nënkupton se a i ka me bo haqë Se Allah u gjanë thonë Kur'an E dhin Jepe e zani ka thonë i prajimit për haqë Jepe e zani për haqë pra, E zani në haqë Ka dhënë e këti i ditit, pëse i thave kime vedh Ka dhënë, a nuk e kini lezun surën Jusuf Kur vinë vlazni të vetë me më lybë buk Edhe Jusuf i a vendosë njani për tëre enën E bretit, që ka dhët? Dhe thyrë një thyrës Ejetu helë iru inëkum lësarikon Juk o kështë hajduta E thyrë njani për thyrësave E thyrë e zanë, e ngrit zanën Thotë jeni hajduta Ka dhënë, që këti i diti Këtë q Ana Jazani as ju ka ofruar vepra me e boa. Dhe thëra, mundesh me, me komentuar diçka? Do të thonë, joni e za pas kanë po vënë ëndër. Apo, a do të shpais ku na vin pitë dhe zot këo është për për kreç kanë të na bën në spitalje, ose që kum bani ëndër, ose që kum bani. Vetëm na nuk dihem i komentuar ëndër. Duhet më pyetë, më pyetë, më pyet shumë, më konsulto, më ndoshta edhe më ma, madhishëm kështu që, shpaj, pse s'u përgjigjësh xho? Po çamu të përgjigjesh. Çuşimeta gamu të ëndër. Plus, pas façja ëndër. Ku më e ditën që ka më ndodhë ato? Pas vajeon e ku mpo këtu, po ku mka dalar me zaninin e njerit. Tash. Biciklet me ngjë ku mama të komentua. Ajo çështja është shumë çështë e komplikuar. Njeriu duhet me kërku mbrojtje për Allahu te bareke, te bareke do. Pse? Se kta ku ja kanë gallzu YouTube-it, ajo ka gallzu çish ka me dal. Dhe, dhe, dhe njeriu pritera ka dek. Njeriu pritera ka ka dek. Andaj ka thënë Nabbi Nabiteuili, inna narake min al muhsinin. Ka thënë na po të shofna, burrta, burrta, burrta mirë. Çka qallëza këtu të burr të mirë. Ka thënë na po të shofra tyje burë të mirë. Ka nga, dhe zërë, djetarët, se, Jusufi, dhe dhe zër, a lejtë salatë dhe selam, dhe zërë, a përshimë të që të një gjarë, dhe zërë, pise ka njëzë një gjarëja, a leos ka folë Jusufi, dishka ka islami. A leos, si ka thonë kërkujt, mos i binë në sejgjë dhe idhive, mos i binë në sejgjë dhe dilit, mos i binë në sejgjë dhe hanës, mos i binë në sejgjë dhe pikë ditën këta mburg se Jusufi alayhis sallam është burrimir. Se ka, këtu po thotë Allahu xhelaluha, i kanë thënë këta dy djem po të shojmë burr të mirë. Pe nga, pe nga i kanë thonë. Çka vë Zot? Jusufi alayhis sallam alayhis sallam, megjithëse nuk po flet, nuk po flet. Çfarë çfarë ka këtu vë Zot? Se Jusufi ka kallzu me shenja me pamje, me dukje, me sorozitetin se është burri mir. Anërdër deri që tu kujt ka ardh ngjarja Më burkë me hje Ajë nuk ka folë për islam Pos me Pos me Pamin e vetë Me dukin e vetë Ata shumë për njëzve dhe E këni për Zakonisht kur bo, O gjohë që shmi ju për njëzve thirje davet Që do të dhim të davetit pak ma andejmë asaj Që shmi ju për njëzve davet Zakonisht davetit që e për ndoj dana Lë thuj, ka thënë Allah Ka thënë Allah, ka thënë me nësam, këso fa E zra, di se davetit ma i ma Thirja mai, ma Bëhet, kalzosh, i ma Bë ku do që jetë, në punë, në shkollë, shpi, rrugë, olaj edhe kafën si e pi, edhe qajën si e pi, edhe eqën si e barë, edhe dukejn si e barë, edhe njerëzës ju fletë, edhe kontaktës si imban me njerëzë, edhe të nacionës ka ti i përdorë, kje që të jënda vetë, kje që të jënda vetë, apo, kje të jënda vetë, andaj, ti, është e vërteci islami o mjalti, është mjalti, apo, po nuk shitet me gjuhën e ufë E soni Ryshat Utull, ama ju ne kot mjalti, njerëz vinin ja vrej. Sa njerëz era këti, ajo aiht. Ama ju ne kot mjalti, thot, më anë sa e mirë, bujë ramoll. Apo ana Islamin, ç'ç' ç' banaxesna? Ai të morr ai du injenam. <laughs> Sham de more. Normal, ti ti te utull. Andaj shikoi Yusufi Alaihis salam i bind di ata me sjellën e vet, me pamjen e vet, me pafajsinë e vet, me ç'ndrimët e veta se ju keni më pohu in nanar në kemin el mosinin po çof na burrimir o yusuf çe kanë dit çaja pejgamber po çof na burrimir andazër nuk ka nevojë shumë me bërtit njëri s'po ndin çam i mir s'po ndin çu ne vlokadale ti dëshmoje me vepë këtë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam aloja ka qenë shumë pa pejgamber për 20 vjet a ka shumë pa pejgamber për 20 vjet po çka ko çka ka, ka problem me apo pejgamber sallallahu alaihi wasallam pejgamber për 20 vjet po. jo pin 40 Pse që të ngulitet Të rënjohësët Në trut e njerëzve Se Muhamedi A.S. 14 vjetë së karnajt kërkan Ka dale, vdo Së më më më mërën fjallën Shpesh, bina, bina. O që dhotë, njëtët fjallë ja thamun e dikujna Ti të amer, musë të amer U shumë e thjeshtë, vdo Pse më rëjtë komplikon? A bo, po mu kur kush për së më prunit veturën më më ndrejqë po, Mu kur kush për po më thotë A po do me, me, me bleqë e ta Pse po do ti Më më më mor ti rolin e Hoxhës, por çka? Pse po te i të njëjtën po e kallzon, edhe unë të njëjtën doja kallzoj, mos po më merr. Po shumë e thjesht është vallë. Këshillo ti veten. Mosu, pse ti më ta mor më mos më mor. Kështu është, kështu dhe flasin. Kështu është, kjo është që njerëzit nuk pe e dinë se nuk flas vetëm gjuha. Flasin kët, veprat e tua bash. Flet edhe edhe Xhunahi jo çka ta dinë njerëzit e ti mundohsh me të shtir veten si munafik se nuk ke kë, çështë fëdine. Ke të dinë vallë. Këjtë e dinë sielën e dërë, në kemi përmejnë shpesht Me sielët e bu gjehlit, nuk përhapët feja Muhammed Mustafajt Me sielët e faraonit, nuk përhapët feja Musajt Me sielët e nëmrudit, nuk përhapët feja Ebraimit Me gjuën e kabilit, zbash abil Me gjuën e kabilit, zbash abil Mora, pa tjetër është me e përshaktur një erë Në rajnë, në zemën, në shpirë, cili je Cili je por më than njerëzit sikur që, që i thane Jusufit Ajsam po çopna se si e burri i mit po çopna se si e burri i mit kur gjove s'u si tha nuk i tha kur gjo heq si. as nuk foli vetëm shikoi dietar kan thanë çhemë e kanë diskutuar ka e ditën këta dy ditë mburg se Jusufi dimi komentuanrat ka e ditën shifoj po shihë nëse e ke çike devotshmëri ozher burrë i mall dietar kan thanë burrë i Egjiptit Egjipti gjithmonë nuk njeq për burrë për burrë s'otë s'otë Arabëzo nuk kanë një urburje. Onda pejgamberin tonë sallallëzën, nuk e kanë shtim burk, s'kanë pas burga rapt. Arabë, u shfaq plusum se s'kan ku e kanë shtim burk, nuk e kanë bë burk, embargo i kanë bollën. Si kanë shit, si kanë dhën ushqim. Arabë s'kan diçka burgi. Burgë o mor piromakve dhe Bizant, ë Bizantëve dhe Persianëve. Burgë çdo burzhi që, të bërgë, që, të që ka i shoh në ana sot, megjithë avancimin që i kanë. S'kan ditë Arabë burk, s'kan burk. Se Arabëzët s'kan s'kan çutë burgi. Arabë bidhetën vore. Zdi Arabi të të, të msheli njëherë Mosane i folmi Këtë dojë probleme mua po Pika lofit njëherë Andaj, pejnë sa më jakan bojë Embarkon me bukë E dyta cilja o kanë Dyshendeve ku shëbë e kokën Si s'ka nështë të në njëherë në burgë S'ka burgë, a hapë zdi në burgë E gjithë të dhezër është veni burgit Veni burgë, sotë të sotë veni burgit E kështë në ra Andaj, që ka dhezër Këtu që farë mësojnë çenia e e burrit të të sinqertë shier kur ard pejgamberi jon salla selam në Medinë veza çka çka ndodhi çka ndodhi erd Abdullah ibn Salam i cili ishte jehudi u shkon se jehudia jeuditë kanë dha të, të rrogon çto janë jehudit që çanden te botë Yusufi alayhi selam është baba është djali i Jakubit Israil Bit Israil shiko veza pastuër kanar nësë të vrašt kur ard Abdullah ibn Salam në Medinë me pa pejgamberin ton salla selam Ju çe vorëtesh jo, pengë amarosa? Çe vorëtesh. Ka të ashtu doiman Buhari, se i ka thon Peygamberit tonë sallallah, i ka thon atë njerëz kur e njezë, ka pranuar Islam, ka thon ia pa shfytyrën, se nuk e kisht rënçakut. Ose kanë i harë, flat fl flat fytyra, flat syrin, flat goja. Pse ardhn këto natën me i thonë, kena gjujë Yusufin, e ka ngëruki. Pse ardhn natën? Se shit kallzojnë. Shit po të kallzojnë. Ai si thon njerëz të rënçet i paske. Pse i thon njerëz të rënçet i paske? Allëzër, kur të folas flasësh për islam. Kur domi thon dikujt na, nuk ka nevojë ti. Arabët thonë mos umbërtit në vesh, sesni. Ki voli kush thotë, ej, kam më kallzu diçka më rëndsi, shkoj ti bërtas në vesh. Jo more, folim më nëpër larg, folim më në kadale. Ti mund, ti mundësh më ia dhën dikujt lajmin e madh. Kadale, vëllai kush ndodh kështu? Gjëmonjes kur vdes dikush, çish i kallzojn, a doli më bërtit ajo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tallahti më tha që më kthi, njerë kandruhet. Ç'to vazo? A dalë për Islam, shkënoj vetëm për ditë, as ki nevoj me me me me përdor brutalitete, këtë që ai thon in na, na rake min el muhsinin. Na po shofna se je uh, Bamirs. Qeta Vezir, edhe me këtë e përfundojnë. ë uh, Qetra që e ka përmendë gjitarët në këtë uh, kontekst, na po shofna prej Bamirs, a Vezir, çka ka ndodhur? Ose ë uh, gjitar kan thon për t'u afrua njerëzve të mirë me tasos punën, dushmi ime e ded Nuk thangë të ditë jemë dosë të të të plëtë vezër, e dini që është o burgit? Mburg nuk vesin shumë e shumë, Allah u nga, Allah u jeli rovë, këtë të, të burgosit e muslimanë. Mburg o vezër, që është rafenë filmat dhe romanët dhe njerëzë që janë konë në burg. Ati nuk ka, doonë mbadë një farreni, po një thallë, të lovijem e, e lokalizume ati. Apo? Dhe nuk ka shumë mëshirë. E këto nuk i thangë, o Jusuf, s'ki qarë apë në k ënësen me butsi o oh Yusuf buri mirkona po shohme se si i burri i devotshëm kokësh po shifet haptazi s'ki nevoj me vol aq ka mundësi vetëm ta shpjegoj ëndrrën do të thotë nga kjo çka ka ndjerë dietar kan thon e debi e afrimit me njerëz të mirë apo o joj t'o norma ka të çhatar sa jo çcha i ku kuosh kjo gjë thot Allahu Allahu ibn Jabasi e kompostit dos se ka përmendën ira kontri i thash Hajde shkojna e morna diën te shokut e Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) dhe ma von, ma von do t'na lipi njerzit. Ai tha, "Diën, po jamë jo, në diën." Çe kaën sahabët? Thot, "Ajm la mu vet, unë e kryta punën." Një ditë pideti e vëllazit i ka shkuar njëri prej sahabëve te pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam) Zeidit, i cili qon i madh me diën. Ka shkuar te dera, mflakën e vapës, tonet nga derës aty pak më larg te prit kur dallai për punë te veta kur ka pa dhe në këtë kon djali i Haxhit Muhamediun sallallahu alajhi. Djali i Haxhit Muhamediun sallallahu alajhi kur ka dal jashtë i ka thonë Abdullah ibn Abbas ama ka dhënë hadith çka ka dëgju peng Omerin sallallahu alajhi. Shikoj se i thonë. Ka thënë o djali i Haxhit Muhamediun sallallahu alajhi o djali i Haxhit matmirit pe njerëzve pse morrësh ke harti ti, ti me tru punat po vina mo ke komplet familja të përgjithshmi ti. Ka thënë jo jo jo un jam zor për ti. Kush dëz djali i Haxhës Zeidin. Un jam zor për ti. Shikonin me zonjëta ha a thot Tot, kysh po kallzoi kë, ky shpo shpo fal kë ky. Kush ky? Cili jash tash? Ai hoxade, ku kuçka shkaja këti ata. Kusht e Kush debi. Ko sjellja, ko disiplina. Shkozi, shko me sa sa sa niveli poshtë ka ramë njerëzit. Kujtojn ato se ti ja ke borxhet me të kallzuve. A me shëllëzë dietari i madhi i muslimanëve. Kanë ar njerëzit e kanë bezdisë të shtëpia. A ka thon kë punë paska zgjidhe. Blematin i çën? E ka shluçën në dëshpia. Hajdeni çhenin e ka shlodhë zot. Dhe kur kush pitetor më s'ka thon, po çiki radhjet e arës, sa më kitetor çhenin e ka shlodhë sbija. O zot, nëse s'mor s'mor vë është njëri me fjalë. Ç'ti do të më vë zot. Shikojë se këta nuk i thanë, ç'ki çorë hamburgera çtosh ashtë, çtu dosan aki kallzona siç komenton të andra. Jo tha, inna narak min al muhsinin. O Yusuf, peshov na si burr i mirë. Peshov na si një njerëz devotshëm. A ka mundsi më ai kallzohet ë komentimin? dozor te njerzit e mirë afrohesh me të mirë te njerzit çka ti ke nevojë afrohesh me të mirë një ditë pe dytëve i than Imam Ahmedit o imam kur po na e kallzon me çka dihet hadithin shumë be penal pe kallzon punimi na shumë tult po na dëgjosh na sikur mos fuga ngurjo ti kur po na kallzon ket ka thonë me jam ka thonë me jam shum, shumë nalt po po me ni krenari e na po poçërsomi na kemi neloj inferioriteti çka tha Imam Ahmedi shumë e thjeshtë allahu zot shumë e thjeshtë çka thjesht, tha që është të nej kanë vanë edhe neve. A kuptonë me zësaj e tjeshtë? Që është të nej kanë vanë edhe neve, ti du është mi lutë dë gjallarë të djetarë në për Arabi, du është mi lutë apo më kalë zonë më rëj, apo më kalë zonë ze, se di sa rri këtonë. E fa sa i kujtonë dikurë se, ta merë dijen me zërë, ha, shë a vekel, asë njëherë. A në dhe zërë, nga kjo e kuptonë edhe disiplinen, edhe mënyrën, Si afromi te hojallar. Si afromi te dietarët? Anadër, mos e çudit kur dikana shëngat hoxhës, ta di se ka fituar me edep, ta di se ka fituar me me disiplinë. Mos mënosë ti ti mundosh këtuj me menun. Po njerzit afrohen me hojallar çfar? Afrohen me munirë të komunikimit. Shikoj, kta e fiton shpërblimin e komendimit, e komendimin. Dhe kur gjau nuk i lipi usulëllësonatosam. As pa as kur gjau. Dhe jo veçka njerëz, kan dhan dietarë do vim liderat të dietarët, dhim, arshme. Leje që u ka komentuar ndrat. Jo ka kallzu i mane. Allahu subhanahu wa ta'ala, ne kamsua tauhidin, ne kamsua njësimin e Zotit Allahun. Jo po adhuroni, çka s'po adhuroni këtu? Allahu është një. Shikova se kur sillesh te dikush mirë, e fiton xhenetin Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu zonë nga kjo kuptojnë anasë ne duhet të sillhemi me të mirë, sikur që ka thënë pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, nuk është bineve ai cili, i cili plagës na ndëroron. Ë ma i moshum ndërorojë. Një nuk do të po kalzon fjalëra. Tamande fjalërdika për vetin ndërorojë sa plak. E a i cilën lukë e më shironë ma të voglin për neve. Kështu katonë pe nga mërë i a nësallallahu aleyhi oselim. Na elusim Allahun të barek e o të tëra, që Allah u gjelua, ku të që gemi që luar, Allah u të nash problem. Ku të që gemi ga buar, elusim Allahun që Allah u të nafal, elusim Allahun të barek e o tër, në këdyt të malë të ramazanit. Allah u në mundëson që të bëjmë veprat mira, da plëcojnë a... Fletën e jetës tonë, me diçka qka Ek zonë Allahumë të barëke wa teala Edhe në ek zonë neve me hyrë në gjennetë në lusë Allahumë të barëke wa teala Që Allahu ujilë valat në mundëson që Ditetë të mbetërë të Ramazanit Allahu timbush me vejpla të mira Me vejpla të satë e knaqën zotin E kulu qëllih edhe E staghfirullahi li hule konfë E staghfiruhu Innehu hulga fur rahim Alhamdulillahi rabbil alamin